що вранню годину потривожив, палі з глянув на пороха. се мене, при Олексії, що змусило тебе скакати до мене вночі?» Запорозці язика полонили ханського. Повідав він, що кримський хан отримав від султана Веління вести свої орди в правобережну Україну і там, з'єднавшись із Юрасом Хмельниченком, чинити свій промисел по всьому дикому полю, до Фастова, Білої Церкви, Переяслава. До самого Києва запустив хан Гірей Ординців. Отаман Сирко, сіткнувши, сказав з пересердя. «Нема спокою в Україні. Руїна! Гетьман Самойлович із правого берега людей на лівобережжя переселяє, а султани з ханом з руїни свою вигоду викручують. Чигирина не стала, черкаси й канів згоріли, багато козацьких містер та із землі». Юра Смельниченко ледь знайшов для себе столицю, осів у Немирові, і додав з болем. а навколо все, дике поле. Не захистимо ми правбережжя, Орда і турки Україну ще раз поділять, як це зробили Московія та Польща за Андрусівським договором. Сил стає менше, Семене, роки беруть своє. Тож бери, друже козаків, перехоплю ординців, громи їх на всьому дикому полі, інакше наша земля кримському хану відістанеться, а дівчат і хлопців у ясир заберуть, продадуть на невільничих ринках. Семен Палій здивовано дивився на сірка розумними і сміливими очима. Палій був відважний запорожець, розумний і везучий у бою, кому як не йому міг доручити кошовий отаман очолити похід проти ординців. Я за цим до тебе і примчав, батько отаманен. Отримати згоду на похід і твоє благословення, але ти прочитав мої думки, а Іван Сірко вже мислив далі: я зберу запорожців і виїду із Січі походом на турецькій фортеці в дельті Дніпра. Місто Кіз Кермен та острів Тавань треба очистити від Османів. Між островом і Кіз Керменом Османи умудрилися по воді залізні ланцюги з дзвінками пропустити, сказав Семен Палій. Бояться турки виходу запорозьких дубів і чаяк у море. От ми й звільнемо запорожцям шлях до Чорного моря. вигукнув отаман, а там Бог дасть і до Царграда дістанемо, потрясемо султана в його покоях. До козаків підійшла Ярина. Вона чула розмову між ними, хлонилася до пояса Семенові палію, сказала привітна: злагоди і доброго настрою, дорогому гостері! Послідаємо разом у нас на замівнику. Спасибі, пані Ярино. Спозаранку ні Кристи в роті не мав. Ярина підійшла до сина, заглянула в його тривожні очі, пригорнулася плечем до плеча. Ось воно, материнське щастя. Сім років його чекала, а Іван Сірко, дивлячись на щасливу матір та її сина, раптом прийняв рішення, що мучило його всі ці дні. Він повернувся до Семена Палія, Сказав твердо, а його візьмив похід проти Орди, нехай кров'ю спокутує свої провин. Здригнувся Олекса від цих слів, сльози накотилися від довіри Атамана. «Готовий бити Орду, Олекса?» – вимогливо запитав Атаман. «Готовий, батько Атаман?» Радісно вигукнув Олекса. «Живота не пошкодую, За Україну!» Однак Семен Палій не поспішав брати Пороха у свій загін. «Є ще одна обставина, батько Тамани, – кажи, – стосується його, – кинув на Олексу. – Кажи, – повторив Таман. Хан Мурад Гірей послів на Січ надіслав і запропонував обміняти князя Андрія, сина московського воєводи Григорія Ромадановського на знатоя Нечарагу Аслана Багатовкова. Посли повідали, що обмін бранцями виління великого візира османів Кара Мустафи. Тиша обвально впала на земівник сірка. Навіть груша перестала шуміти палальчим листям. «Дайте мені кенжал, батько!» Суворо мовив Олекса. «Устати, суд іде!» Зала була переповненою. Сюди зібралося багато людей, яких Крутояр знав не один рік і тих, кого він ніколи не бачив. Який вирок винесе суд? Суддя Ганобенко довго і нудно читав вирок. Усі слухали його з великою вагою. У першому ряду, ближче до клітки, поруч із адвокатом Яном Карловичем, сиділа Любава. Вона була бліда і від хвилювання ще красивіша. Навіть сталеві лазини клітки не могли затінити син її великих виразних очей. Вона, немов переливалася в очі Крутояра, який слухав вирок стоячи. Крутояр дивився на любаву, не приховуючи почуттів. Він три роки ховав їх, беріг її спокій, але тепер не приховав свого ставлення до цієї жінки. Він любить її, любить жагуче. Вона заради такої любові не тільки жетувала своїм благополуччям, а й ризикувала дитиною яку якут готовий був відібрати у неї. Ярик і зараз чекав її на аеродромі разом із нянькою і охоронцем Вольдемаром. І Любава не знала, не віддала, як чинитиме далі. Ганобенко долілово червоних розводів, чесав лисину лівою п'ятірнею, а правою притримував сторінки вироку. Ясисте його обличчя заливав під. Прокурор пишний, Переминався з ноги на ногу, але тепер не піднімався на носочки, як артист балету. Цей захисник закону вже відтанцював свою партію орластерв'ятника і тому мовчав, нервувався, округлюючи хижі пташині очі очікувані рішення суду. За статтею тероризм вважати підсудно Крутояра невинним, оголосив Ганобенко. Зала вибухнула оплесками. Суддя відразу продовжив читання вироку. Звинувачення підсудного Крутояра щодо перевищення заходів самооборони і застосування авіатехніки проти бійців УОБПУ вважати доведеним. Радість у залі миттєво згасла. І до свідомості Любави не відразу дійшли наступні слова судді. Вона почула лише головне. Суд засудив підсудного Крутояра до трьох років позбавлення волі серце Любави виривалося з грудей. А Ганобенко продовжував. З огляду на трирічний термін, який підсудний провів у слідчому ізоляторі під арештом, звільнити Крутояра з-під варти безпосередньо в залі суду. Любава першою опинилася в обіймах Крутояра, не звертаючи уваги ні на що, цілувала його обличчя, шию. І тоді багато хто зрозумів, що їх треба залишити у двох. Якут надіслав за мною літак, повідомила Любава Крутоярові. У ньому син наш, Ярик, нянький охоронець Вольдемар. Заявка зроблена для польоту на канаре. Любава взяла Крутояра за руки і, дивлячись йому в очі, сказала проникливо з болем. Я не можу не підкоритися, син у літаку. У Ярини серце зайшлося болем. Вона перелякана поїдала очима отамана сірка. Яке рішення він прийме? Невже погодиться обміняти Олексу на Андрія Ромадановського? Сірко думав. Широке чоло перерізала начебто шрамом глибока В очах біль і водночас рішучість. Погляд отамана повільно ковзав по обличчях палія, Ярини, Олекси, обличчя Олекси стало білим, як молоко. Два почуття могутнім потоком ринули в серце хлопця. Перше, його високо цінує великий візир і хоче повернути у своє військо. Дорогу ціну дає сина Андрія Ромадановського. Через нього московський воєвода здав туркам чигирин. Кашовому отаманові вигідний такий обмін. Друге почуття, мов, спалах блискавки, як удар грому. Олекса стільки пережив, повертаючись до свого Бога, до найдорожчих йому людей, мами. А там Анасірка, якого любив з дитинства. І раптом обмін. Він, яничар Ага, Аслан Багатоокий, потрібний Османа, потрібний великому візирові, важливіший для нього, ніж син могутнього Московського воєводи, цим треба пишатися? А чи потрібний він Іванові Сіркові? Яке рішення прийме він? Якщо ні, тоді краще смерть у серце кинчалом. Холодне осіннє сонце, раптом викотилося на небосхил, залило світлом подвір'я земівника, заграла росе помбар у поріділому листі груші. Вона знову спалахнула яскраво, зло і весело. Так горить душа людини в останню мить. Замерла від хвилювання Ярина, якщо Кошовий отаман погодиться на обмін, як вона зможе залишитися з ним разом, жити на його замівнокові. Від цього його рішення стільки доль поламається. Він, Сірко, не пошкодував і кількох тисяч жінок та дітей у Чорній долині, розцінивши їхнє повернення в Кримське ханство як зрадництво, але він страждав, страждав через коєне всі ці роки. Невже пережиті страждання не змінили його, не принесли душі покаяння? Ярина рішуче ступила до Отамана. Іване взяла його за руку. Олекса повернувся до нас, повернувся до нашого Бога. Він не такий, як Туми, що в Чорній долині, сказала і побачила. Як перекосилося обличчя отамана, з мошка шрам круто зламалася, очі спалахнули, як груша, що догоряла своїм багряним листям. Чи треба було про це нагадувати? І зрозуміла. Треба. Сірко раптом повернувся до Олекси і вимовив хрипло. Нехай Олекса сам вирішить, чи хоче він повернутися до великого візира з знатним яничаром Агою, чи... Зробивши паузу, Сірко закінчив думку. Чи піде в загін Семена Палія простим козаком? І битиме орду ясманів, захищатиме Україну? Мати дивилася на сина з надією, любов'ю і невимовним страхом. І Олекса сказав, звертаючись навіть не до Атамана, а до неї. Я залишаюся, мамо. Потім повернувся до Івана Сірка, опустився на коліна і заявив твердо. «Я зробив свій вибір, батько Атамане. Змию свою провину кров'ю. Прошу мені повірити». Атаман витер рукавом каптана сльозу, подав Олексій міцну руку воїна. Йди, синку, до палія, Борони Україну». Шестимісний чартерний літак виролив на злітну смугу литовища. У салоні було четверо пасажирів – Любава, її син Ярик, нянька і охоронець Вольдемар. «Прошу зльоту, почули вони голос пілота через тонку стінку кабіни. «Зліт дозволяю!» – ровнав голос керівника польотів. Літак стрімко розігнався і через кілька секунд відірвався від землі. У салоні кожен пасажир поводився по-різному. Вольдемар, розслабившись, безтурботно розвалився в кріслі, заплющив очі. У мріях він був уже на Канарах, грівся під променями південного сонця, обличчям його облукала самовдоволена посмішка. Любава нервово щиплівала і розводила пальці, гладила по галівці сина. Ярик, безтурботно веселий, лепетав своєю дитячою мовою: "Мамо, «Ми летимо до татка?» «До татка, синку, до татка». «Раз, два, два, два, татки!» запитав він її. Любала поцілувала його пишні щічки, пилюючись відповіла. "Татка, в тебе один, синочку». Нянці передалося її хвилювання. «Пронеси, Господи!» шептала вона і хрестилася. Політ був недовгим. Незабаром літак приземлився на невеликому плату з короткою злітною смугою. «Це що, канари?» позіхаючи зі сну і потягуючись, запитав себе Вольдемар. «Щось дуже швидко прилетіли». Він виглянув у ілюмінатор. До літака наближалися троє вусатих чоловіків, одягнені у сині шаровари, довгополі каптани і шапки. Вольдемар протер кулаками очі, протягнув здивовано. Козаки запорозькі, чи що? Це в стилі нашого шефа Якута робити такі сюрпризи. Козаки підійшли до літака. Пілот, не виходячи з кабіни, відчинив двері і опустив короткий трап. Вольдемар за інструкцією мав вийти з літака першим. зістрибнувши на землю, з'їжився. Які це канари? Холодно тут. Вимушена посадка, відповів, поставши в прорізі дверей льотчик, у сонцезахисних окулярах. «Із прильотом, пане Отамане!» – привітали пілота козаки. «Своя стріха, своя втіха! Доброго всім здоров'я! О, тут, як і в усьому світі, наша мова звучить!» – захопився Вальдемар. І раптом щось скольнуло йому в голову. «Ми з вами десь зустрічалися?» – тривожно запитав він льотчика. «Пілот!» Льотчик зняв окуляри. Пілот залишився на литовищі. Масивна щелепа Вольдемара поповзла вниз. Рот широко відкрився, охоронцеві забракло повітря. Він раптом відчув себе рибою, яку викинуло на берег. Перед ним стояв чоловік, якого він ще не бачив, бо на суді не був. Але Вольдемару упізнав його три роки тому на відкритті у каполівці пам'ятника Іванові-Сіркові. Цей чоловік... Рятуючи від Якута Любаву, перекинув його Мерседес із крутого берега в Каховське море. «Крутояр!» Так, «Крутояр», – весело відповів льотчик і подав Вольдемарові руку. Той автоматично теж простягнув правицю і Крутояр, не відпускаючи його руки, повідомив. «Ми всією родиною додому прилетіли, додому на земівник. Своя хата, своя правда, і сила, і воля». Вольдемар, зрозумівши, що пошився в дурні, рвонувся назад, але могутня рука Крутояра не відпустила його. — Не смикайся, хлопче, вертів би і ти дірки, та свердельця нема. Козаки в цей час спритно забрали у Вольдемара мобільний телефон і зброю, і охоронець відразу знітився. Опиратися було марно. — Ми тебе зараз відправимо назад на цьому літакові, — сказав Крутояр. Нам чужого не треба. Так Якуту і передаси. І владно мовив, Северини, за штурвал ти сядеш. Із літака вже спускалися на землю Любава з Яриком і нянька. Крутояр підхопив сина, пригорнув до себе. Він уперше тримав сина на руках. І Ярик потягнувся до нього, начебто визнав рідну кров. «А що я скажу Якутові про його спадкоємця?» Глухо вимовив Вольдемар, кивнувши на Ярика. «Я за нього головою відповідаю». Але замість Крутояра відповіла Любава. «Передай Якутові, що він ніколи не був батьком Ярика». Побачивши, що Вольдемар не вірить її словам, простягнула йому аркушек ксерокопії. «Це документ?» про ідентичність крові і генів Ярика і Крутояра, що підтверджує його батьківство. І щоб цілком розвіяти сумнів охоронця, Любава додала, а в яку та кров інша, нехай перевіриться, коли хоче. Ярик обійняв рученята мишею Крутояра і запитав Любаву, «Мамо, два татки! Один, синочок, один!» Щасливо сміхнулася Любава, і пригорнулася до сильних крутоярових грудей. Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства «Сліпих». Читав Павло Жиряченко, звукорежисер Оксана Рубанова. Київ, 2007 рік.